Gurekin, chan egouta ere, saiteugula, egunan zuri eta urte berriyon ere, Rameran. Ai, ah, suri ere urte berriyon eta agur. Eta... <laughs> Hadean zoetzi da, sobera urgunetik gine aldiuntan. Ez, er, bainan erran behar da leku biziki atsegin adela, goberago biziki da, bainan hemen sartzen zirela, idurudu ospitalian sartzen zirela, dena txukun, <laughs> dena tresneria, eta bada izitzekoa. Bainan gero lehiotik begi datu eta uh, ikus begi biziki edera da, lapordi guzia giri da, eta baxena Alde bat ere, eta egun iguzkia bat dugut, haize pixka bat, eta hor bada mugimendu ere zeruan gaindi, ba, eta eh? goxo daula. Horak zentzera, pixka tontior batean dira, hainitzetan, ezagutzen ez dutenak landagoien, edemu hau argitzen dira, zebizta dugun eta, boita da? Mm -hmm. Bai, polita da, eta bon, kalitatezko lanaren zat egokia da, uste dut. Laguntzen <laughs> du, laguntzen du. Eta ba, ustaritzez oso uh, hola hautatu, zoka nolaz ustaritzea tetorrezira? Uztaritzea, <laughs> ustaritzea. Ba, ni azenen nintzen lanian, zerren biziren parte ondioa tanpa xatu dut eta emasterean dut eta... Nik beti, beti, beti nahi behar nuen Euskal Herri eta behar zen, irakaslea nahi zen, eh? eta hani English irakaslea nintzen. Eta beraz, postu bat uh, lortzeko behar duzude mora, eta nun gertatu eta hemen bai honan gertatu zen, eta egoitza bat atxeman behar eta usta hitzen ginuen, eta hor finkatu ginen, eta ba, zaukudolutzen, hemen nuntza erroak hemen egin ditugu eta lapurtartu gira, <laughs> Bait, eta erremar da, baxen afartara zidara, jortez. Bai, bai, bai, guk harriak bezala jausten gira, bai gizu. Terripitaka. Ba, hori da. <laughs> <laughs> Han gorsiak eta hemen atxamaiten dugu iatekoa. Nunga zidatzen eta errotabideak. Bai, bai, bai, bai, bai, eta zabalik da, eskideetam gaindi eta. Bai, bai, bai, kasta hori bai. Berkastatik <laughs> atelatzen zizte, orde. <laughs> Zer horretzapen duzu, baigurin? Ha, um... hainik baigurin, uh, ez dut biziki horretzapenik ziren uh, egun batez, behatzi uhten itularik uh, eskolatik etxatekon ahbolatik, geresia bolatik erorin nintzen, eta besoa utxi, eta txeko ez nintzen hon, ahdiekin eta behiekin eta iltzeko, hainik... Ar Ardiak maite, mendia maite, eta zeitein behar, eta are, purdian ustiko bat, eta are istudiotera, eta nik eskola hastio, hastio! Bera behar zinuen joan, araike eskola? Eta bai, bortxaz joan, eta gero gauzak ikasi, eta gero estu txekula eskola utzi, eta bon, plazer izan dut ere irakasite izaita Eta, ara, untxapasatu da, konteniz egindutan bidearekin, eta ara, gero azkenian unatitzuli, eta ara, hemen, hemen kokatu behiz. Zer nahi du, gazetan haur, harro horietarik sinela? E, ez, gaiztoa, bai. Bainan, A gaiztoa, ba? bai, bai? Bai, ala erraiten autote, nik estutsekula. Norekin gaiztoa? Ba, anaiekin, eta... Ba, eh? Bai, bai, bai. Bainan, kokinena? Kokinena ez dakit, baina enin zan egresa, buri badakit. Beran gero biziki, anai arrebat biziki lotuak gira, eh? ez gira. Eh? nola beti emakizu, mutikoak eta joka hemen, eta bora. Eta horrean, eroliko hori egintzen dena, arbolatik erori, bai. eta zer zitzautzun gaizkonduz zitzautzun? Eta, eta gero e, nola egin dut garazin, izpuran, hartatu e, nintuten, eta gai, gauzak gaizki pasatu ziren, eta denburan. Etzituzten nolaiko teknikak eta oraiko jakintzak eta beraz uh, besoa emekimeki uh, gaitzitu zen eta bordelen izan ginen eta mila gauza egin ginituen behinan uh, etzen sekuloa betu. Taula. Gero ziko horrekin bai no, bisia egin, egin dut. Ego ba. e, kitzen da? Hori da. Gazteik gertatzen dela ikustu ego kitzen dela. Mm. Eta gero anzten duzu, beste mm -hmm. bezala. Arra? Beti, sok uh, zer egalderak baditu <laughs> eta ez da mentura zen gade egiten? Eta, hori da gauza bitxia, eskola nere sekula, sekula, ne horretzait ah, trufatu ez diur. Sekula. Ha, Ni haukere nuenka sekula kaso maiten, horretako eh? behar bada. Behinan ez ez ez, horren eh, gatik, ez du sekula deu sofritu. Egia, eh? egia erran ez du. Gero, nire errek bian eta hartzen intzen, eh? denetan, perten eh? zitzaitan. Eh? <laughs> untsalotu da problemarik. Uh -huh. ikasketak nu egin ditu zuzuk neik bordalen Gerro bordalen inglesan nahi baduzu pauen hasi nintzen ziren irakas nintzen pauen eta Gero ara, bordelera joan intzen, ere eskola batetan nuen, irakasten nuen eta denbora berian beti hula egindu nik beti lanian eta gauzak ikasten. Eta gero ingatek dat joan intzen eta han finitu eta berriz irakase bezala etorri. Zuma denbora egontzida ingatek? Urte bat eta bizpeiru hilabete. bai Gales egietan. Ah. Biziki maitatu dut. Galesak sekulako jendiak dira. Gure idurikoak. Bai, bai, bai. Eta atzeman duzu han izkuntza eta e, gale... Ango abertzaleekin eta ebilin nintzen bai, bai, bai. Zeren nik uh, galees galdatu nuen, zeren nahi nuen mundu hortan pixka bat sartu. Mm. Egia erraiteko Irlandan nahi nuen, baina Irlandan etzen uh, likurik eta beraz eh, eman zautaten uh, gales herrietako eskola bat. Mm -hmm. Eta hana uh, bai gustatu nintzen hanit, bai, bai. Sekulako jendeak dira. Gero pixka bat zaila da, estepenean, ziren jendeak pixka bat gubaino hetxiago dira, beran behin sartzen zirela ikorin munduan uh, sekulakoak dira, sekulakoak. Mm -hmm. Hango ingurumena eta eskoaregikoaren antza... Ez, ez, ez, ez, ez? nire dintzan tokian horik ziren uh, mehaztegiak ikatza ateatzen ah. zuten. Ah, behin, ba, ez dugu beraz. Ba, behinan krisia handian ziren, eta alnitz lan gebe, langa bezia zen eta halaikere jendek dakit, komunitate horietan jendek elgar bizikiak egiten dute, elgar lotuak dira mehaztegietan lan eginduten horiek eta, landorpea, landorpea eta, badakite... eta badakite elgar laguntzen mm. eta ezagutzen eta hori zenitu nuen bereala bazutela elgarrekilako lotura haundi hori mm -hmm. nahiz eta pobriak izan eta elgar laguntzen zuten eta Bazen e, lotura da hondibat. Eta hor sakzen zirelaik hori nachtean, puh, sekulakoak dira gero. Hori mehaztegietan jautxin nintzen, eta bisitatu nintuen horien e, lantokiak, eta... Bai... E... Jo, ega dauzu kanpoko... Kampotik eldu zirela ere lan txahurien egiteko, orde, ez dakit galexan hori pasatzen zen ez? Irlandezan izbaziren, eta bazen ere Euskal eritik, e, bizkaitik etorriak zirenak, hori Gerlanden boran etorriak zirenak, atxemanituen Euskalaz egitenak, eta hori mehaztegietan lan egiten zutenak ere. Ba, Habe, ies egin zutenak? Bai, bai, bai, bainan egu Euskal erritik, emengo eh? otik ez dut, e, ne hor Mhm. <susurra> Inglesa zergatik hautatu zinen, ordean? Ba, inglesa, ez dakit... Uh, frantzisa ez nuen maitez. Bagizu diktaketak. Xekulako sofrekariu ez. Komplikatu da, eh? Oi, oi. O, oh, frantzisa. Et, ah, ah, ah, ah, da, eta... <laughs> Bo, eta gero bon, akzentua ez dakit zer, eta gustatu zitzaitan. Eta hori hautatu nuen, eta ongi un, joan zitzaidan Gaza ganduzu, azenen pasatu duzura denbora bai, hainitze? Bai, azen uh, irekasile hor... Uh, Arpatunenen en, en, ene posta. Ba ez da hain zuzen ere batzuetan aluzinen arai ke eskulen. Bai bai biztan dela, biztan dela. Biztan dela. Hogere, de, uh, onak baitude, eskola honasena. Eh, uh, baziren uh, nola heritika un poco anitzaurk eta gero hogere, eta uh, gait, esta ere Bom, gero nunai bezala alferak badira, behinan langileak ere, kaskogorak ere. Behinan ez dut uh, sekula eh, eh, irakasle, nola egen dut ikasle normalak, ikasina ez zutenak etxeman ditut ez dut. Bai, entzuten duzularik egoera, irakaslek eta eh, aipatzen dituztelarik beren ikasleak, eta sekulako problemak badituzte, areta, lortzeko, lanean ahazteko... Bon, nik izan ditut, uh, beti bada asko gogo bat edo alferrak nunai badira, hori uh, girona atxeman dute nik eh, eskoletan. Bai, berri zaiteko balitza, eh, bai. bide segituko zinuken? Bai, bai, bai, bai, bai. Tero inglesak ere eskaintzen dauz, mi, mila gauza badituzu, badituzu The Beatles, badituzu, mila, egia da, egita mundu moderno batetara inglesak idekitzen zaituela, beraz, orta zire baliatzen nintzen. Mm. Musika zale? Bai, um, <laughs> ne, klase guzietan uh, irakasten nuen Beatlesen kantu bat. Hortik abiatzen zinen eta hortik lan zenean. Eta kantu ximpliak dira, jendekilakoak... Uh, Eta gotik entzuten ditut orai, orain ere, nire nahi duzu musika kultura hori egin elditu da, <laughs> eta haktan egoitea naiz. Uste dut, huaiko musikaren uh, nola iturriare, uh, edo handi bat uh, Beatles horiek uh, dutela. E. Simpliak sh dira eta musikak uh, egokiak, eta haurek uh, sakzen ziren aski efitele kantu horietan. I ging eta irengarider senta orrizena izen uh, ikasinen lehen kantua ingelesean uh, lehen uh, uh, Take Me To The Magic Of oh, The Moment. <laughs> ah, <yeah. laughs> Anzio luza kantuaren izena uh, eta orriztapen hori yeah, yeah, yeah. kantutik kantutikatera abiatu eta hortik bai uh, yeah, bai yeah, yeah. lehen kurtsuak. Bergutian ere basitu stentxoak serena uh, hosko sen uh, mintza irarena Da denek basuten, e, textuad, eta denek bazuten biteltzen bat, eta hamarretak postetan teksto horretan erortzen ziren. Ah, bai. Zeren, bai. Klasikoa hondibat, bai. bai, bai, bai, bai e, klasikoa bez, baina nien e, irakasilek edo e, aster txaliak to, e, biteltzen, ea, zergdakin untaik, eta tak. Okay. <laughs> bai, bai, eta bon, gero, zer hau zu, inglesa uh, ikasteko horre, uh, frances metodoa klasikoa klassiko, da nahi baduzu, latina bezala. Kultura bat bezala irakastenute. Aldiz, nik e, irakastenuen inglesa, mintzaira bat bezala. E, nola, harremanetako bezala. Bideala, erabilgarria nahi baduzu. Ez eta akademikoa, eta bizten bilak biak behar dituzu, bizkat. Baina, nik arzentua gehiago maiten nuen e, mintza pratikadi eta komunikazioari komunikazioadi ten Egin behar bat, urteantzea, programa ba, bat Bai, bai, bai, hori bat zenbara. Baina libre zinen, alaike? Bai, aski libre, bai, gero gotzuleko xoa so, so zu duzu, zu so, nola hasten ziren, nola finitzen duzun, so, zela emaiten duzun egiteko, eta... Ara. Eta... Biste alde bat ezagutzen dauzuguna, bistean da, ipuin eta historiokontarari eh? zirela, iz, izan zira, gutiagoari zira, bai? Bai, gutiago bai, bai, zartu nez? Zartu. Lahatua <laughs> bai, jokte pasatu ditu. Bon, Lahatua no jokte? Bai, bai, se. Eta, gero, bakizu, eh, eskoletan hanitzi ibili naiz, eta berizik eskola elebidunetan dunetan, bakizu eskola elebi dunetan, Euskara egiten dute matematikak eta gauza zailentzat. Beraz, Euskara beti lotua da ariketari edo zaitasun bati. Eta ez dute, edo... Bakan dute, parada, Euskara gozatzeko, egiteko, jostatzeko, ametxe egiteko. Eta ni hortan ni, e, sartu nintzen, erabitea etortzen nintzelarik. nintzelarik. Ni e, etortzen nintzen nintzen historioekin, kamixi bai eta antzerki, eta ara, nahi baduzu, Euskara bat modu e, e, lasaian eta komunikatiboan ere hori beti. Eta nahi beti, ez... E, Euskara ak akademikoa ikasteko tresna, baina gozatzeko tresna. Uh -huh jo bat duzu ahizizia bat edo kondatzeko edo? Lantzen zen, eh, lantzen. Kipienzat behu zu egokitu, eh? Eta Barnekaldian eta Kostaldian ez berdin. Kostaldian, uh, bos minutak guziz behu zu aldatu, eta zer nahi jugutirre behar duzu pentsatu, aurrak beti lotzeko, zure ganatzeko. Ha, egu eh, zuen e duzu, ez... direna Barnekaldian eta uh, Kostaldian. Hemen berdian, ipar aldean berdian. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Iritartasunak behar bat da. Gero, eh, bahanekaldian pazientzia gehiago badute edo, bai, ageri da, eh? net, net, ha, bai, bai, bai. Gero, gero, ez dakit, nola hartzen duten, eh? Eh, kostaldekoek nola hartzen, zait, eh, hartzen duten, zuge garaiten duzuna, eta, bahanekaldekoek ere, diren edo, ametsetan, eh, ez dakit, bainan, eh, bai, areta kasua dute, bai. Ah. bai, bai, harreta, kasua, ahondiago dute, bahanekaldian, bai, bai. Gio pentsu dut guai aldatu dela hainitz, pantailekin dira hauk guziak ere, edea, tipitatik bai. eta hori kontsumitzen dute egunerokoan. Bai. bai, hori da, behinan, hori ez dut neurtzen ez dut sobera ezagutzen, gureak ezagutzen ditut, behinan gero ez dakit, ez dakit sobera, behinan entzuten ditut alarrik irakasleak eta egiten dut ez dutela, bon, zailtasun ahumdiak badituztela, larian eta kasua lortzeko eta holako gauzak. Mm -hmm. Eta misterio parte hori eta norberak egitea, bere historioa eta hori falta da, mentoaz, um, uh, asmaketa eta... Bai, hori, ez dakit, oroak pixka bat falta zaigu, bai, ustud. Gero baditugu gure tresnak, gure pantailak eta filmak eta irudiak sekulako indaga hartu du, baina... E, nik eganezake gure hitzarekin ere sortzen dituzula irudiak eta hitzarekin ere sortzen dituzula zure ametsak eta zerbait eraikitzen hitzen hitzekin. E, hitzek badute magia bat ere eta nahi baduzu txipiedik kontatzeko eta hitzen magia horrekin kontatu behar duzu eta pixkat hori dut, pixkabat zail eskua, pixkabat galdu dut oktan, erabeta behu zu prestak eta egin eta... Ara, E, gero, haundiagoekin e, hitza askira, e, adu, badute aski hiztegi, e, ez dakit ulertzeko eta bidaiatzeko zurekin izteruetan behar nahi. Mm -hmm. Itzak, menpedatzen zituen uh, uh, idazlea, haundi bat uh, ere uh, nahi zinuen uh, unen kantu bat entzun, unen itzekin egin kantuak, zetamain esak duzen zietxart ez dakita kantaria zenez, Uh, hemen luhespalak uh, diskotik nahi ziren kantu hauen zuen neuhiak. Bai, bai, bai. Yeah. Ba e, zain zientzak bizik dut, hori olerkari handia da. Uh, Etsigiliko haritzat, holako gauzat gogoz badazkit, horik ziren, uh, nola herrenut horiek uh, jatera edo elikatzen zaitu uh, Nahi bat duzu, e, olerkiak e, beste mundu batetan sakazten. Zure mundua da eta hitzekin e, egin mundu bat eta e, nola egan edut e, edo zaintzietzak e, berezia da eta biziki horbila dugu. Garen egin bere mundua gure mundutik horbila da, beraz haise sartzen gira. Gainat, hegi mideskahi batekoa da. Aha. <risa> <risa> <risa> Hai? Eta hemen entzunen ditugu beraz, Txominegi, Francho Agustu eta Marie Hélène Esteka handi, Carlos Jiménez ekin pianuan, e eta uh, Pierpol berzaizak musikatu zuen haue, neuriak beraz, xan mm. errotabidek autatolik. Hemen, uh, oh, oh. aldu sauko. <Susurra> Albanintu Itxasoak itxasueri Mendiak mendieri Ibarrak ibarreri Harriak harrieri Bezala Albanintu lotu Herriak herrieri Eskualdeak eskualderi Provinziak provinzieri Adi. Ahalba nintuna hasi, Siberutarrak bizkaitarreki. Ahalba nintuna hasi, Lapurtarrak nafartarreki. Arabatarrak gipuzkoarreki koaldunak kanpotik eto horriekin alban intu koloreak kolorekin urak beren nurekin haizeak haizekin sasoinak sasoinekin bezala Alba ninturotu Herriak herrieri Eskualdeak eskualderi Provinziak provintzieri Gure euskari Alba nintun aharzi Txiberu bizkaitarreki Alba Artorrekin Ara batarrak Gipuzko Arrekin Eskualdunak Kampotik Etorriekin Elitake ez Tandimandirik Elitake ez Juri garririk Haberaz pobrerik Poliz gizonik Presontegirik Ausitegirik Gure euskadi Erritakez Amdiman Eta keez, txurrigoririk Aberaz pobrenik, poliz gizonik Presonde Gure uskadi Hemen mainexer duzentzia etxartzenaren hitzak lures palak, diskoa argitaratu zuten, beraz Marie-Helene Estekandi, eta Txomine Carlos Jimenez, zuterarik, pianoan eta hau, xan errotaberek autatua, San bai? edera da, eh? Mainexer itzak edera dira, adenak? Horira, e, horira. Eta gero hon batasun hori muak auta eta bai, denak lottzea eta euskararekin eta hala e, uste duza bada zerbait helburu eder bat. Hmm. asmo bat esperantza bat esperantza esperantza. Ba, gure gure miseria guxiengatik edo oztopo guxiengatik ere bada esperantza hori dennek badugu gure baitan. Hmm. Zerak hori ere esperantza, hori beti uh, mesu bat ekin giberean aizan ziste hortan ere, um, badu beti diatohi bat, badu beti uh, uh, lehen nun egiten ziren, ipuin horiek nun kondatzen zirena? Puh, ez dakizu, ez dakizu, baina pentsatzen dut hola 8-8-etan, supasterian, eh, eta, da, kondatzen ziren eta zaharrik gazteri kondatzen ziren. Eta nola uste dut, eta gero bon historiak historio batzuek asmatu izan dira eta handziak eta beste batzuek iraundute, eta belaunaldiak pasatu dituzte eta gure gutaraino etorgi dira e nahi du, zerbait heegaiten zutela zerbaiten dako balio zutela. Baina gehienetan gure historiak histori zaharrak, mitologikoak helduentzan dira. Eta guk aurreik kondatzen dizkiegu. Bistan dena aurre kere hartzen dute azaletik. Eta behar dituzte, behar dituzte, ikasi. Gero adik batean gauzabatatxe maiten da, beste adik batean beste bat. Hora, ahazua adibidez ligiko, ligiko zubia. Sekolako historioa da. Ligiko zubia. E, bai, ligiko zubia, bai, laminekin, laminek egin zuten, Eta horrek harri bat faltadu. Ah, bai, eta hor, hor badira, simboloak, behinan, erran e, alde guziz baduzuk simboloak. Eta, eta zubiaren historio sekulakoa da. Guai, e, aipatu behitugu neuriak eta gauza bera da. Eta e, mundu guzian, debruak egiten du zubia, eta hor laminek egiten dute zubia. Bai? Eta laminek nula egiten dute, torm... Denek uh, nola dute izena, uh, julen, to julen, emak julen, hartzak julen, julen to, to julen, emak julen, hartzak gulen. Denetan bada, hor, dantzabat bada, hori nola eganen dut, hori nola eganen dut mutxikoak dira, dantzak. Eta, hori oh, laga, nahi duzun guzian, eta ez gira mainan, uh, gero egan merdare pixkat, arroztu saizizkigula. Eta aspagliko egoeretan eginak dira, eta ez dira oaiko egoera, txupasterik ezta gehiago... Ego baderarit... deratzen aldira, ipuinak, Bai, bai. E, e, eta dira. Ego gitzena aldira, ben halaik ere uste dut behar dutela beren gisa ere kondatu. Zeren ugunetik heldu zaizkigu eta urruneko hori horrek ere egiten gaitu. Hortaz ere elikatua gira orain. Beraz... Eztak eh, hita, zuha ez du, neogaz, zuhuri gehiten egin, zuhpastek ez da gehienako, e, e, simbolismo xekulakoa galtzen ari dugu eta suak behar ditugu egin, gauaz piztu eta inguruan bildu, eta suak sekulako erra nahi abadu, eta hori historiotan dugu, eta hori kentzema duzu, ez, dakit, gauzat, akzari... gailu ez da martxan. Nola? Bero gailuarikin ez, <laughs> ez, ez, ez da martxan. Ez, ez, da. <laughs> ez da martxan. Huaitko ba, gauzek ez dute, xarmarik, ez dute, eh, lehenko tresnek jendek egiten zituzten, eta behazuten alako eh, jendetasun bat bazuten, huait, tresnak ez dute, txinatik eldu dira, ez dute notasunik botatzen ditugu, ez dute urs ez dute urs Ben, ben. Da? A, iztegi bat ere galdudu? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, iztegia galdudu. Hortako erraiten dut gula, erraiten dut, historiak pixkabat arroztu zaizkik gula. Berriz behar ditugu irakuri eta berriz egokitu eta berriz lan du. Gero gu, mitologia, ipatzen da? Bainan, mitologia ipatzen dugu kamputik. Ah, basa jauna olakoa da, laminako olakoak dira, baina zer egiten du, zer egiten du. Hori ez dugu lan zen. Hmm. Eta bada biti mesu bat den deno. Eta bada mesu bat. bat eta nahi ba, bat duzu kondatuko duzut bat. Hale, eh? Eta ere aitatxiren. <laughs> <laughs> ba, gure aitatxiren itxua zen. Eta gaizua... Eh, eta gero... Gu horra gine laik, eh, gaztenak erretzen gine duen padeeran. Ba, zautu duzu zu gaztia zira, ez duzu zautu padeeran. Ez zautu duzut, biztan da. Bereziluekin. Krik, krik, krik, hori bera, krik, krak. Eta historiak kondatzen zauzkiguen baztangoa zen eta anizkantu bazazkien, e, bereziki animaleekin eta alegiak kantu zen. Ba, gu gezgin duen kasu maitein eta aitartxita ztrufatzen giren. Baina halaik halako gauza batzu bildu ditut eta arahase kondatzen zaukon. Hortxoak, horroitzir ez teizturi untaz, harriak, kaskabarrak, zien maastiek xeatuko dituelarik, edo agalakziak, edo, edo zoin, erita sunek zuen hartaldea, suun txituko duelarik. Edo erita suen hilak eginen dituelarik zuen inguruan. Ogoitu historiuntaz. Zuen etxetik hurbil, biziki hurbil, bada harpe bat, harpe handi bat. Harpe e horretan txartzeko bidea biziki luzea da. Hurbila da, baina batzutan behar duzu... Bizi oso bat hau bat helptzeko. Eta barne horretan bada lamina. Lamina. Aita txik egiten zuen lamina edo basanderea. Edo andere zurea. Egan ezagun basanderea. Eta basandere hori, arpea ondi horretan, erdian, oial baten ehuntzen ari da. Ehundu, ergan ari du, oai erabiltzen, ehaindu, franxese gaiten da, tize, teher, to weave, woven, bow, inglesez. <laughs> eta, e, eta, Hara, eta lana finidu, eta eginduen la, lana, eginduen oiala, atorra batentzat, seurene, biziki edera da. Eta ikusten da zenen finidu, eta aisturrekin mozte ditu bazterak, eta lurrean pausatu du. Eta horru zidu, zenen ez du aski ikusten, gelditzen zaizkio azpidura josteko. Eta harpe bernien bada sua. Sua, lamina bezain gaztia. Lamina Naiz eta adinak pilatu eta pilatu beti gaztia da. A adin gehiago eta gazteago da. Eta sua berdin da. Aspaldiko da sua. Behinan, subako txabergia da. Ura bezala. Harpezola bada ura ere, rekatsar bat, diturri bat. Eta iturriko ura, sekura bezain gaztia da. Naiz eta mil laka urte dituen. Eta beraz, suba itzaltzen ari da. Beraz, gure basan derea, kanpora joan behar du uraren txeka. E Egu jaren txeka bakatu. Egu garen txeka. Eta egugaren garen txeka joan delarek, harpean, badabele bat, haroka gain batean bizirena, laminarekin. Eta la, e, laminarekin. Eta beleak ikusi duela erek oiala lurian, lurian, eta hariak hor, oh, jautsida, egalka, eta bere mokoarekin eta aztaparekin dena desegindu, ugatu zirtzikatu du dena. Eta Basanderia sartzen delarik bere egurarekin, egurarekin, sua akulatzen du, eta suaren gainen bada pertza, pertsaren bainien bada ura, eta uraren barnean badira hasiak, bihiak, ernamuinak, eta horiek denak nahastekatzen ditu, ez ditu irakitzen nuntzi behar, e, behar ditu isuri errekarata, erreka kanpura maiten ditu. Eta hori denak egin eta gure basanderea... Uh, Bere ohialaren aitzinerat egiten uh, delarik ikusten duelarik desmasia dena irtxiikatua hau egoiten da zureta lur, Ez jakin biozgabetua. Eta denbora baten buruan, beriz hasten da banan-banan jarieiek -banan, blitzen, ehundegian beriz lotzen eta ohla beriz ehuntzen. Eta eguntzen ari delarik, Ideia bat ditentzeio, marrazki bat, diseinu bat, sekula bezain edera Eta bihoz berri batekin, oldar batekin, berri zasten da, eguntzen Eta sekulako gauza eh, berria egiten du. Eta biztan dena gu aurra ginen eta aitatsi di, aitatsi, gaztenak gerriak dira, ez, ez, ez, zaudera, zerbait erraiteko. Eta pizti, gaztenaka gaztenak, saplaka. Eta bau zerbait erraiteko, e, eta... Badakitze pentsatzen duzuen, zuek hauak pentsatzen duzuen, beletzahori hil behar dela, beletzahori, bot tiroat behar zaiola, bot madarikatu maderika behar, behar dela, ez! Yes! Garrezkoa da. Lamina eta belia elgarrekin bizi dira. Zerren laminak zer egiten du? Laminak bizia, bizia ehuntzen du. Bizia xirik eh, du. Eta bizidungu ziek gauza bera egiten dute. Harazu lore bat, lore batek badu bere, bere begia, eta bere begia ehuntzen du. A, a, a, arkume batek eh, ardibaten eh, ume euntzian bere bizia xirik du. Bere bizia egiten du. Eta Laminak bizia sortzen du, eta beleak biziak entzen du. da gure igoera, gugu gure animale bizi du sortzen dira irauten dute hiltzen dira. Sortzen dira irauten dute hiltzen dira. Hori horira bizia. Eeta goai kondatzenari naia naausuee, Eta, badakit, lamina, basanderea, beti, ehuntzen nari dela. Ziren, itugia beti, beti eldu da, ura edu, eldu da kamporat, beraz, bizia bahnean da. Eta, jakizue, jende bakotxa ere hola dela, naiz, naiz uh, jende n, e, ez deusa, en bariera, deus balio ez dutena, sekula, sekula, baino, edejago da. Eta, bakotxak badu bere balioa. eta... Jende bako txare, jende bako txak badu bere bidea segitu, bere har uresko bere jeinua, bere jitea. Aitachi, aske, eguk gaztenak nahi dituko yan ja, herriak dira. Saude haste, haste, haste. Bauduz ba ba autso zerbait ere iteko Beldur izan ilunbeaz. Ilunbeak beti, gauak beti iguna ekartzen du. Niguak, nigu beltzak, nigu bohotzak beti e, udaberria ekartzen du. Oren zero muturzikinek ekartzen du e, iguzkia irakartzen du. Eta haukare amaren xabel e, ilunetik sortzen da argitarat. Amak argia maiten dio. Ata, txio, aski, ez badut honu zerbait haitako. Gusten duzue. Etxi bat, erizabat, zubi bat... Elortzen delarik jendia hori goiten da, zure talur, ez jakin zer egin, bihoz gabetua. Itzaiz dela beldurizan, sartu zuen besuak asunetan, laparetan eta atea, harri zaharrak. Eta harri zaharroa ergin egin etxe berriak, eta e, moldatu, zizelkatu harri berriak, etxe bat egin egokia zaizuena, zuen gustukoa. Hariekin, berdin, oial zaharrak ari harizaharrak hartu eta ehundu atorra bate edera zuen neurikoa behar du zuena. Eta pentsatzen dut, aitatxi, orai bizi izan balitz, hau ere eranen zuela. Ikusten duzu Euskara, Euskara egoera. Euskaldunek berek zokoratua, guti etxia. Eta bi kultura handik, ez kultura, zibilizazio hondik lehertua, zapalkatua, eee... Eh, eh, eta ez beldur izan, horre de, ez lotxar, ez uka, hartu hitzak, harrizko hitzak, eta eraiki euskara, lehengo harriekin, harri zahargin, eta harri berriekin ere. Eta oial ato ga berria ere egun du, e, harri zahargin, harri berriekin, zuen neuriko ato ga egokia zaizuena. Aitachi, eski, aitachi, nahi, huai, finidut, ene historiua finidut, eta... Ara, usteut gaztenak erreak direla eta janen ditugula. Beraz, ik haso pampi eta haso gaztenak janen ditugu eta ara, topa desaguneraz. Uste begiari. Eundu desagun Augustia. Pollita. Bostedit. Beti ja bat bada, bala onaren. Bai, bai, bai. bai. E, hori da importantena, eta hori da falta dena mentoazuaiko historietan? Bai, berdugu historietan sartu, hori da. Eta, bon, haur kontatzen zaie, eta hori, mugidmendu haundi bat guai, e, nola garen mitologiari buruz, baina berdugu sartu mitologia horretan, eta olentzeroren, eta olentzerore, ez da, egiazkoa guai, nola garen dut, fake bat da, nola... <laughs> e, <laughs> Bizar zuriren uh, ordezkoa, la, eskaldun da. Hori <risa> dugu upiskabat uh, besteak behar ditugu kopiatu. Be, besteak dute baliua, guriak ez dute baliorek. Oren badu bere baliua, zeren eh, sakonki hori da negu beltzak du argia eta iguzkia irakartzen du bizar zurik ez egiten, opariak ekartzen ditu. Ze behar du, olentzeroko opariak ekarri. Ez du hori esperantza ekarzen du, beste zerbait, argi bat ekartzen du. Gehiago da. Alta hori bilakatu da? Hori da. Mm, opari ekarzailea. Bori da, gu gu gu. pixka bat tontoa gira, eta bestea kopiatzen ditugu. Guriak ez ditugu honak, eta guriak ditugu. Oberenak. Beti, beti, nun baitikako. Politikan berdin da, salbatzailea etorrego zaigoan handik. <risa> mami, mami, nola duizena, mami marin, balizu erri batzuetan o, bosketan, eh, eh, eskoin muterekoa pasatu dira aitzinetik. Urtez eta hango norbaitek lagunduko gaituela. Ezki zen neok lagunduko. Gugu hauren burua berdu lagundu. Hor duzu behelbe, hor duzu hor ikastolak, horiek dute eraikitzen. Beste guziek ze, zeinen dute futitzen diren dutaz. Eh? Ipuinak puin... uh, politikoak dira ordean? Bai, politikoak, politikoak dira. Politikoak bidekatzen aldira? Biztan dena. Mesuaren Bistan. bidez. Baina gero politikoak zentzua hundian ez da partidu bat entzat edo mm. erraidea. Ipuinak jendeago egiten zaituzte. zuen zure kezka hundieri erantzun batean maiten nautzue. E... Ipuinek badute eta ez dute moralarik egiten. Egeiten dute, ara, horra da, eta zuzuk autatzen duzu gero e, nola egin edo, ara. Ipuinen magia hori, magia hori, ari galtzen, ara, hor... Garai batean kokatzen ginen, hor, zeru eta aipatzen duzu. Garai hori, mentoaz, ori, udabehi aldu derarik, eta... Iduitzen dut, sasoin hortan kokatzen ditugura eskoarekian Ipuinak gehenik? Bai, bizten dena, e, ipuinak berdu beti xoko bat, berdu xua ondoan, eta jendia berdu bildu, eta hor neguak eta horik egokiak dira, ortarako, udangutiago, no, nola ez kanpoan edo mendian edo kontatzen edo la. eta e, ez, ez dakit e, nola da zure galdera, bakatu? Ez, bat duela esasoin bat iduridu, e, e, eskoaregian beden e, kontatzen ditugu gura ukteundagean, hori e, gaiten zura, e, neguan, e... Ba, e, gero, eh, hastia behar da, eh, behar duzu edo isiltasun. egoera era, hartu esu eta hori gara ionazen. Ola, ez da hartu esu hitzen gehiago. Ez da gehiago, gehiago. Es, ez, ez da gehiago. Bakotxa guai telebistan da, <laughs> telebista, bakotxa telebistan. Biziki, bak, nola janen dut. Ez, ez gira biltzen, uh, gehiago edo telebistak erreiten dugu zeber dugun pentsatu eta dena hola kopiatzen dugu eto, edo pantailak, pantailitan ara, e, jendia xakurra bezala, lotuagira xakurra batibuzala, pan, gure pantailari eta ara, de, gure harua e, nahi baduzu jakin, zure pantailari begiratzen duzu naiz eta begiratzen duzu lehioltik eta baina parasitik parisitik dute euria dela eta ez da euririk, ah, euria harua e, e, e, e, e, e, trompatzen da, egia parisitik geldu da, kanputik da Ba, Olako zerbait bada, uste dut... Hile uh, estetzu gehiago filatu behar dugula gure ingurumenari eta... Istorbena, gu hauk, dase. gure, ala, eta historiago hori egiten dauzute, izan zaitezu hauk. Segi Sh izure jeinua zuk zen duzuna, ez eta beste erranetik gaizan. Beti erran izan duzu ere, ipuinak ez direla bakarrik aurriri uh, kondatu behar, aldu edi ere... Kondatzen ahal direla? Bai, bai, bai. E, Erreiten da, beti e, e, historiak direla hauren lokarazteko eta helduen iratzarazteko. Ta kondatuko da utzut bat eta galdera bat eginen da utzut. E, hor zira zurea itzina ikusten duzu bideska bat. Bidezka hori oianian sartzen da. Oianian sartu zira eta baduzu haritza edo haltsa edo ez tagit liztzaga. Zukauta, zoinak bola. Haritza maitu Nola? Haritza maitu duznik. Haritza. Arizaren kaskoan, tiut, tiut, tiut, tiu, tuit. Tiut, tiut, tiu, tiu, tiu. entzuten duzu. <laughs> tuit bat? <tut> Soria, kafira. Eta han bada, habia, kabia. Nola gaiten duzu ezo, kafira. <tut> kafira? Kafira. <tut> kafira. Eta han bada, kafira, eta entzuten duzu, bi xori. Bada, ez duzu ikostean meina nik ondatzen dut zut. Hara han bada, ama xoria, eta bere txipia. Eta bere txipia, lumatxatik ateratzen da, ilunagada, eh? Ilunagada, antzio dute gaiteko. Eta burua ateratzen du eta amari galdatzen dio. Ama, maite nauzu, eta bistandena maite zaitu dela. Ama, maite nauzu, ah bola kasko aktaraino. Bai, tibito, maite zaitut ah kasko aktaraino. Eta ah kasko aktarik, gure kafiraino ere, maite zaitut. Ama, zertu zu honu. Maite nauzu, errekaraino. Bai, bistandena maite zaitu dala errekaraino. Eta errekatik, Hura nahi noene, maite zaitut. Ama, egia da maite nauzula, hango, mendik kasko aktaraino. Bai, eki maite zaitut, mendik kasko aktaraino, eta handik unara ere. Eta maite zaitut, korten duzu, ilaggia ateratzen ari da, eta ilagira maite zaitut. Eta ilagitik unara ere. Eta gero, oh, izakipi batan, zola ebe maite zaitut, izar aktaraino, eta handik unara ere. Eta orduan, sorik ipiak ikusi du, izaga, ikusi du izaga amaren begietan. Eta berak ere, bere begian hartu du, bet, e, bede betespalak etxiritu, burua lumatxans hartu du, eta isildu da. Eta nola gauzak isildu diren, zu ere bire beretik etortzen zira, eta hemen zira berriz. Zer gaite nautzu historionek? <coughs> Zendako, zendako, histori hori da loka gazteko. Mm. Ze konprenitzen du hauak. Aurrak komprenitzen du. Bedeamak maite duela? Bedeamak. Beti, beti unduan izanen duela. Mm. Beinan galdera hori bitxia da. Maite naus, bola kaskoraino, zendako galdatu du hori. Hori, elduak, eldu, elduak, nola, galdera hori pentsatzen du. Xuria, xuria istantea iratuko da, beldur da. Bere baitan, sendi zendu soria dela, beraz, egaldatuko dela. Beraz, bainan, ez daki e, gai izanen den, argbola kasko hartaraino joaiteko. Eta behar du, seurtamena, amak lagunduko ela, sekura ezpada heltzen. zen. Mm -hmm. Bainan, hori, esperantza hori, bere baitan du, hori indagori bere baitan du. Eta belduga ere badu. Eta sendako errekara, zeren behar da eruriko da, eta beharko du norbait laguntzeko. Eta zendako izaga, izaga? nahi du. Lehenik, amaren inguruan egonen da, gero, seuriak ere, urgun beharko du joan. Ez duen bat ere hori irudikatzen nik, helduen e, begiekin ikusten duen, eta... Ba, hai, helduen begiekin... hogere bada, jana heldueri erraiten dio, haurak behar duela, behar dituela erroak eta hegalak. Mm -hmm. Egoak ditu konfiantza berdu, nunbait berdu finkatu, baina urgun joaiteko egina da. Jendek ere galak badituzte eta galak bakotsa galdatzen da nahi duen lekura, libertatera. Hori da. Eta istorio txipiño batzuek eran nahi ahondia badute eta hartako berdira kondatu. Eta ez da gindik, ez nola egine giren, ala. <laughs> E, be, lotu nahi duen beste kantu bat, orai? nahiz autatzera au teman dizkidazu, eh? A, abe herren mugak ari bidez, benden hor uh, papo goji untsa egokia atzemaiten duen uh, akbola gainean. Bai? Uh, ez papo goji, ez hau uh, beste bat da, akbola gainean da guken kantua. Bai, hori, hai, untra, untra, bizik, Hale, hori, hori autatuko dugu, bau bat egiteko, ez dakit usokien zuen dugunez, eta baginukai gauza erraiteko, eta debora pasatzen ari zauku. Bai, bai, autua, hori gainean den soritipi hori, ega, egaldatuko den merbezara. xoria da kantatzen kantatzen da eta asterrak inarausten inarausi eta ostua da erortzen euskal bihotza da pilaizegoite pilaizi ondua handira errabian xilokabentzian antikelkin arian antikelki eta kantatzen da La gynzom hait bidian, ikusiko hagian. Antikel gieta, kantatzerat abian. La gynzom hait bidian, ikusiko hagian. Zargiet erba beti jegitz egun bait, Nun bait jegieta zori hone alzon bait, Bizi hobeago denek dukete gogo, -go, Bainan bakarrik ez zinegin asmo, Aur baten xortzeko, beharrezko, Bizi hobe tzeko legehen biurtzeko, Norda haviatzen, nagyuson haiten vilzen, heriaren salvatzen, heri joan ikentzen. Norda haviatzen, heriaren salvatzen, heri joan ikentzen. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Zuhanya da landatzen, landatzen da eta, Gero flutu ekarzen, flutu ekarretta, Aizu adak esatzen, Gira utzalariak, madalik atzen, Biarkiten bildua, igeli viserdiak, viserdiak eta, lepoz saigak ergiak, Pesho ez tavo zes, ta agines, lagyumbatzonio nes ikusi kodugünes. Pesho ez tavo zes, orzese ta agines, lagyumbatzonio nes ikusi kodugünes. Guk taldea uh, ahvula gainean, xanehotabere uh, suk uh, autoturi ikau. Uh, uh, E, bai, deia finitu eragudugu. dugu bai, tarazin hain nuen, alaik egin zinuela olako bilduma bat, ere, eh, ah, izena ez du, atzen maiten gehiago, hemen nuen unbeit, eh, leburu bat egin zonen duera bi urte, bai, uh, haz itzaezzi bi otzahazi. Bai, hori da. Hori e, Bilduma eh. bat, bai, zude bai, maneran. Bai, bai, bai, bai. Eta, eta izen burua gire maiten du, zer eh, berden bilatu eta hasteko da. Eta bitza hezi hori da Berroi bat historio edo eman zirretu bai, Berroi bat historio edo da bai. bai, Denetak mundu guzitik eta batzu badira eniak Beste batzu egokituak Beste batzu uh, zahak emengoak Denetak Hori ginuen ginoen entenazkampo ere uh, Gure eskuntzan uh, La Fontenena Edo lakoak ditugu Baina egokituak izan dira ere Emengo maneran, bai, eh? bai, bai. beste. bit Horik dira alegiak, eh? alegiak Alegiak Bai, bai eh uh, alegia gutira bisperu dira besteak dira hau istorio jende elduen istorio denetaik istorioak uh, uh, nola ganen dut uh, jendea jende de izanen deno istoriek izanen dira beti hobiltzite mm. mikrotik ba. hola bait eztuekin iniczia eta Ipuina ke eh, eh, eranduz eh, zure elci la bacarica baina ono segitzen duzu noizteinka bai bai bai bai ikastoleta neto guai a un diekin guai 7 hor uh, hitzarekin eta bon hitzarekin aski dutelarik gero beti erabiltzen ditut camisvaido uh, maraskia baina auch ti nahi baduzu duzu hori pizka bat uh, diego lantzen naigo duzuiteko. Bai <laughs> e, ditantziarea handitzen ari da, chipen eta ene artean eta Ta, geru, geru, adira, e, beriekin, gitarra, irudi, eta geo beste ere behaute. gero dira teknika begiekin gitara irudi antzerkiekin eta ari eta beraz ipuinak e, eta gaukotzen dituztenak asmatzen dituztenak. Arrabo txekin eta... Arrabo txekin eta biztan dena. Hmm. Vale. E, ja, gaur ikun entxatu nizik uste hemen norbaziren, ba, izan dira, eh, aspaldiko urtetan koldo amestoi bezalakoak, eleka vai. ari dira betik, Katjarin eta Jokin, Isabel vai. Mille bat dituzu, mediateketan ere bat dira, hor, aipatzeko Ana Imaz eta, badira Gilles Rivier, Joseba Martin ere batzu, bena geruta gutiago, hundarkean, eh? ego aldean haniz bat dira, dira, bai... Baina bon, gero, eh, jendia ezta mugitzen, eta bon ez du gero, guk ere baditugu gure oiturak, eh, pertsularitzak pertsu badu publikoa, antzerkiak badu publikoa. E. Bon, gero, oztugu falta hundia ere, eh, hori erra da Bon, nik pixko bat dolu dut, nahi nituzke historiak ondatu, baina aleik ere, badugu nun elikatu nun jan, uh, gero baditugu... Uh, Antzerki munduan baditugu libertimendu, kabalka da, pastoral, eta ba, baditugu. A, aniz gauza baditugu, eh? eta denak segitzen baditugu. Eh, badugu nun jan, eh, eta nun hasi, nun ah, atseman askogi. Ikusgarri populagak. Populagak, bai, bai, bai, bai. Gero diferentak dira, bizten dira. Hmm. Ara. Ongi da, jo etzira henea ustez, beti historio-mistorio elkartea bada? Historia, bai, beti bada, bai, bai, Eta urubik zira ere? Bai, urubik bai, bai, bai. Hor animazioa deja behar dinak dira, e? Hor ba, mendian ibiltzen gira gehien bat. Hor mm. badira anitz, gero badira beste tailek bat ere bainan bor. Nik... Uh, uh, Gidariuzela hartzen dut uh, denbora gehiena. Mendia da, ere hatxa, ene nola janen dut. Bai, uh, mendia gabe, ez ginuke, gauzkandik eginen, uh, zeren. Uh, bakarka edo taldean edo hatza, hor mm -hmm. da, hor da inspirazioa eta gore mendietan. Da, agian hori atxikiko dugu, mendiaren uh, nola aktsain mundu hori, gore mundua. Horire, piskabat duai, ari da, um, nola, lasterkariekin eta motu ekin eta piskabat. Artifizializatzen ari da, hori da? Hoize, hoize, hoize, behinan bort, bada den entzateko. Bat dira honu aktsainak, dira. Bon, gara. Da <risa> ero zo beste historio bat, asken bat. azken askentipi bat. Askentipi Minuta bat duzu, eh? Labur eh? <risa> ba, ma, da, mitatu, eh? Ziz, ziz, bon, hola, horretan utziko dugu. Mare duzki bai. De mora fitepasatu da. Berko zaituko berriz gomintatu, eh? Bai, beste gai baten inguruan. Eh, Berdin. <risa> Kabalkaden inguruan eta bazinuen eka iteko, eh? Bai, bai, eta ipuim batzuet, eh? Hola, haipatu dut... Eh, Ligik uzubia edo, edo nola basa jaunaren iruegiak, ialarrekoak, eta hon badira nola ergan nahi haundia dutenak, eta beti hor eta horlo daude, eta... Ez ditugunak galdu behar. Ez du, bai, kondatu behar ditugunak, eta erabili historia historiak ortako e, dira. Historioak ibiltzen dira, ez dira liburuetan, hazeri bai zahar bat bezala, hazeri lastotzen duzu, eta hor, ostatuaren maite duzu ez du balio. <gülüyor> Apainketarako? Eta liburuan ezartzen duzulaik historiurak ez du balio, liburuetik behar du batea, eta kondatu. Biziaraz historia baiarra? kondatzeko dira. Heneri historiurako lase jortzen haute, mentxen sobaldan, eta hene aldi duk, hene aldi duk, hene nik <gülüyor> behar be, nahu kondatu. Eta da... Aldu zuno, ez zirak eldituko historioko... gauza biziak dira. Mm. Baute bizitasun bat, baute nohtasun bat. Hala. Mm. Gero... <laughs> <laughs> Bo, San, placer bat izan da. Zudarak ez ebitza. Bai, bai, Be... bai. Mi, Mirezker eta segizazurla horrean. Bo, neigitzen Magia dugu. Magiat bizten. Bo, ez dakit. <laughs> <laughs> ez dakit, ez dakit. zuri. Eta bestaldi bat arte? Hori ba, bera. Nahi Is, duzularik. Izan uncha, eta... Ara. E mankisuna aula. Si lo va berre mai sun tapatu. Shari <laughs> <laughs> et Eta si no ere entzute lalko ditugula eh a. Historio con laia gori ek dir a dengira gabe. I saloncha? Bai. Et alstadia ce, bai.